Aquí, un podcast de ràdio o oh no, per saber què fan les persones en les noves tecnologies abans que no siguin vees. Avui en directíssim directe, començant temporada, nou dia i nova graella, tot a un episodi on tenim preparat un... Uh, uh, algo, interessant, nou, impressionant. Um, com? Eh? Ah, como ni campal megáfono que no que, que será como lo anterior. Bueno, res, que quien de fe, que quien de fe, mientras no, no hayan venido la señora aquella que me toca ya ya me va a ver. ¿O era? Ah, um. Per dit, és perdut, és conic. Que pedi, pedi, pedi, pedi perdó a què? Que, que, que... Eh, ah, no, això. A què estàs parlant? en Platon? Per dit, és perdut, és conic. Ah, ah, sí, que, que això és que en xarxa, un programa de ràdio que se pot escoltar de moltes moltes formes, han diferit a tota hora per internet, els capítols sense sonar onamediterrania.cat mirau a la carta allà hi ha una secció en podcasts i estem nosaltres també, i podeu escoltar tots els programes de la casa, també a través de les zones pituitàries els dimecres, avui, vamos a aquestes hores, més o menys no sé quines hores són, les 22 2. 20 i 2. Um, I els dimarts a les 11 del matí? El dimarts no, jo no venc. Així, el dissabte... Uh, bueno, però no, no, és dimarts, aquí no. Bé, això, dimecres i dimarts, del 98 de l'FM. Mm, també a les mateixes hores, a través del nostre enllaç a la nostra web, on diu Ràdio en Directe, li doneu Play i ja està. O si teniu un dispositiu amb Ubuntu, doncs baixeu-vos l'U Ràdio i cercau a Mallorca. Mallorca, en xarxa, no. O una Mediterrània, que heu de cercar. Més fàcil no pot ser. Com que som aquí, ens podeu enviar telegrams aquí i ara a arroba mexenviu, de Mallorca en xarxa, mexenviu. Tenim correu Twitter, Facebook, Tindoc, Trinder, Vinder, Finder, Grinder i de tot. Basta que ens cercau per trobar-nos. Aquesta que vos parles, l'UV especial cibernètica mort en un accident estival, ressuscitada i reconstruït amb un diccionari no normatiu. Res, que som en Joan Supero Xipu, l'UV d'Itxeletxera de la ràdio o Ciber. Comencem! Comencem! Oh, yeah. 29 de setembre, fum, fum, fum! Avui celebram el Dia Mundial de la Ràbia. Normal que estigui alterat, estic tan emocionat i empipat, és el meu dia. Haré un trueno si no vull con cuenta. Avui de, fem aquest podcast radiofònic des de Canal Covea a les coordenades, geo, 2 punts, busca Canal Covea en Google, coma, dos. Eh, parlarem de les nostres vacances, dels nostres telèfons i potser de les notícies. Tot això amb en Juan Gomilá, en Joan guió baix baix uh, que ve de fer-se 35.000 gos uh, amb Angel Puig arroba a uh, Puig M, senyor que fa coses en anglès que molen lo que sí et segur és que tenim en Angel Puig uh, Angel Puig, perdona <laughs> El control tècnic tenim en Joan Jiménez que no s'ha fet Twitter i diu que no que no se'l farà i que el deixeu en pau que tampoc fa aquelles fotos nues que heu vistes, no, no és ell uh, és la nostra particular Alicia darrere l'Espill um, i en representació de de l'associació Tardo lo mismo de Palma Satsalinas que de Palma Vigo, jo mateixa en Joan, Supero Xip Aquesta sintonia que sentiu és la mateixa cançó de totes les temporades, les 13 temporades. És una cançó publicada en llicència Creative Commons 3.0 sèrbia de tipus d'atribució que no permet obra derivada i que es diu Balkan Concept de Sanya Illich amb Balcanica. Amb les notícies, si les arribem a fer, escoltarem Cold Fushing the Second Jam de Zero Page per a què canviarà hora, amb llicència d'atribució que s'ha de compartir amb la mateixa llicència per manitzar la conversa. Escoltarem molt, molt baixat per Film d'Adult Only i Suitcase Boogie, d'Art Cosmàtic. Són pu cançons publicades amb llicència de Creative Commons d'attribució sense ús comercial i sense obra derivada. La primera i que s'ha de compartir amb la mateixa llicència, la segona. Hi, tota la música que soni el programa seguirà sent amb una de les llicències de la Creative Commons, ja vos ho dic ara, si és que avui posarem cançons no ho estic segur, farem canvis, tant de canvis que potser farem la cançó en el final o una mig, perquè i perquè què la llicències de Creative Commons? Perquè som més xulos que un buit ara però, com el que hem de fer és pagar el lloguer de Canal Cove sentirem uns anuncis Estau escoltant Ona Mediterrània, el 98.0 de la FN. Si vols transformar Palma, vota fins a 5 de les de 9 propostes finalistes del pressupost participatius, del 21 de setembre al 2 d'octubre. Des de Cat Eva, des del mòbil o als casals de barri. A través del web palma.cat. Pressupost participatius. La teva ciutat. Les teves idees. Tu fas Palma. Ajuntament de Palma. Pensant en tu. Eco Star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 Quan l'esport el més important, Kenia Interesport és sempre la millor opció. Tot el que necessiteu ho trobareu i, a més a més, una àmplia gamma d'equipació per l'esport de muntanya. Kenia Interesport, avinguda a la Xanda Rosselló 7 i a la web interesport.es. T'interessa fer pilates, dansa, expressió corporal, experimentar amb cos art o dansa teatre? O has tingut un infant i t'agradaria seguir fent exercici? T'oferim una manera creativa de fer-ho. Dansa BB. Classes de dansa per a mares, pares i nadons, ambient familiar, bona música, ritme, moviment i més a dansa BB. Imparteix Marta Gomàriz amb llarga trajectòria com a ballarina, coreògrafa i educadora corporal de pilates i cos art. Informa't al 665 04235 o deixa un missatge a martucavaila arroba Bon dia, una cola per favor Josep Josep, però digue'm Pep Que si no Home, si és cola Clar, si és cola, que sigui Pep Pep, la cola natural i menys dolça 100% de Mallorca Si vols saber on trobar peps visita www.peplemon.com i demana -la.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 ves que estem aquí amb una calorada ja sabeu que vos contàvem les coses íntimes que passen al plató i estem això, res, sense camiseta aquí fent de lo comia i estem uh, a la senyora davant que per mi jo crec que s'ha ficat a monja, doncs ja està a punt de cridar la policia pobra, pobra dona, és començar temporada i va dir policies espero que, que en guai no li venguin els strippers ehm um o que venguin aquí, no sé no, no, no, encara no ho hem decidit però el que sí hem de fer ara és aquell moment que ens agrada tant que és quan deixem xerrar els nostres convidats perquè som, som així de, de, de graciosos Àngel, bon dia Bon dia, bon vespre. Sí, més vespre, que dia. Ben ben retrobats. Encara encara es conserva un petit tros de sol en algun lloc de Mallorca. Són aquelles coses de fer al directe que tenim benitura. De... El temps, bien, gràcies. I sí, vostè? Uh, Juan, com estàs? Molt bé. Recién acabat d'arribar, perquè he sortit de fer classe i directe he vingut aquí per estrenar temporada. Sí, senyor, estem que no salimos per les fenanes i de aquí, aquí com com, com podem començar després de l'estiu sense aquests dos senyors tan grans doncs un fent Pokémon gos més gran. grans per uh, l'alçada perquè no passem per la porta no? sí, <laughs> perquè la porta és petita sí. um, Àngel com, com, com ha estat esteu estiu? Ha sigut un estiu, un estiu interessant perquè jo que estic al món de la tecnologia nàutica he pogut comprovar que fa molta falta els serveis que fa la meva empresa. Hasta aquí, ah. hasta aquí la cunya comercial. <ríe> Però sí que és veritat que ha sigut un estiu de, de mar i de sol i de no sortir gaire de Mallorca, uh -huh. cosa que mola. <ríe> I l'OpenSeamUp com va? L'heu estat actualitzant, heu xerrat amb els alemanys... El, perdona? L'OpenSeamUp... Està, està molt estancat i, sí, okay. i, sí, sí, sí, perquè la persona que ho tirava endavant em sembla que és que va desaparèixer físicament Fis, uh, sí. uh, dins la mà? no ho sabem, però probablement és que devia morir, llavors en aquests casos, doncs, aquests projectes que són molt personals tenen aquests problemes que, si no creus aquesta comunitat al voltant d'això eh, no hem trobat a gaire gent del, al voltant d'aquesta comunitat el que sí que hem trobat és gent que està desenvolupant des de terra coses que tenen connexió amb el mar uh -huh. relacionat amb mapes, amb la qual doncs, em, bueno aquí trobaríem una solució, i de totes maneres també he estat provant tot el tema dels mapes eh, digitals nàutics que realment funcionen i realment estan aconseguint eh, uns nivells de resolució molt més alts que el que seria la carta nàutica tradicional. Amb la qual ens trobem en aquests casos com quan començava la fotografia digital, no? que dius «Esto nunca llegará a tenir la calidad de la fotografia original». Bé, al cap d'uns anys... La gent que té això diu, jo nunca dije eso. <risos> vale? Doncs amb els mapes nàutics estic començant a trobar això, de dir, uh -huh. ostres, és que la capacitat que té la comunitat de crear contingut que s'incorpora en aquestes xarxes nàutiques i, per exemple, et diu el loro que aquí s'han ensorrat davant de Cala Nova o davant d'altres llocs s'han ensorrat un barco i mentre no el treguin és un perill passar-hi perquè hi ha un barco ensorrat que abans no hi era, doncs això només ho pots fer amb el mitjà digital. Uh -huh. I la gent comença a veure... A, també a les cartes nàutiques, que el tema nàutic tot queda com molt atreçat sempre, és com del segle XIX, dos sellos, membretes, titulaciones, metopas, me um, compases, el compàs, amb com dos se, esses. Com se diu? Mm, la brújula. Bueno. També, però el... el radiogoniòmetre i m'encanta aquesta està paraul. Guoníssim. Digo un altre pic. Radiogoniòmetre. De uh, com a clip de <ríe> serà angle <ríe> approach en radiogoniòmetre el micro. primer. És una tecnologia intermitja d'aquestes tecnologies entre, mentre es feia servir els sextants i aquestes coses uh -huh. de mirar i es fan servir els moderns GPS, hi havien uns catxarros que eren com una mena de cascos de ràdio, eh, i un cacharro que tenies a la mà com si fos una, una espada làser que et marcava la com si, en quin un rum eh, o en quina, en quina marcació de brússola tenies diferents ràdios ràdios reals, eh? Ràdios, doncs, pues, a Franz Ràdio o no sé com... Llavors, tu dius, si per aquesta, jo que sé, a, a 80 graus tinc Franz Ràdio i a 270 graus enganxo Catalunya Ràdio per l'altra banda, triangulaves al mapa... I és, és, una, és un sistema de, de trobar-te al mapa per ràdio. Ell es diu És un catxarro que el tinc a casa al Museu dels Horrors Nàutics, que està totalment obsolet. <coughs> va, ja tens un GPS que va fantàstic i encara que, normalment, els engegues, els GPS i diuen, sobretot no l'utilice per a navegació. No, me lo, me lo he comprado para... No sé, ¿Esto qué es? Para saber dónde el sofá de casa. Eh? Exacte, perquè m'agrada el color no? i les tecles. Re. Doncs un tema tangencial és aquells projectes de poques persones o d'una persona que pugui ser OpenSeamap versus OpenStreetMap que cada pel·lícula està a tope sí. uh, esveïn, esveïnats aquells de, que fan servir Swizi Ui, ui, ui, sí. ui, ui. que fan passar a hores puntes estrà, de trànsit per una altra banda, dient que, que hi ha problemes en el seu carrer que no senyores, no, ni senyores no. això no es fa um, doncs faim aquelles projectes unipersonals que són estranys, com el React ReactOS que és aquella distribució com a de Windows Millennium però feta oberta, que està feta per un equip de dues persones per mi més col·laboracions que dius aguanta fan, estan superant els pantallazos blaus, me sap molt de greu però és que volen fer un Windows doncs s'estan trobant amb problemes però segueixen endavant Uh, versus Elementar i OS que és també un grup reduït és un poc més ampli però compta amb un suport més gran i estan entret a la versió 0.4 Loki i si no l'heu si no testejat no sé què està fent aquí Juan Gabriel, esteu esteu estiu, com ha estat? Bueno, ha estat molt dur perquè només ha tingut una setmana de vacances. No, és, però què és això? Sí, quan, quan vam acabar la temporada, es va anunciar, no sé si ho van parlar el del programa, no? I, iOS 10, no? Una superrevolució, el darrer sistema operatiu d'Apple. Uh -huh. I just el dia que, eh, que s'anunciava, eh, em truquen de la plataforma on tinc jo els meus cursos online uh -huh. i em diuen, escolta, si a final de juliol tens un curs d'unes 20 hores de contingut Uh, centrat exclusivament en iOS 10, uh, et duim el màrqueting, tindràs una barrejada d'estudiants, oh, bé, sí. serà bestial, serà una festa. Idò, i uh, no dia 31 de juliol, sinó dia 15, els vaig presentar un curs no de 20 hores, sinó de 50. Ala! Eh? Tirant-la casa per la ventana, sí, va ser un mes molt dur, perquè a més uh, en sa primera beta d'iOS 10 em vaig pegar de bufetades per un tubo fallava <ríe> més que una de fira funcionalitats sí. que havia anunciat Tim Cook a la promo d'Apple ni siquiera existien encara Hòstia, però era una beta, era una beta. Mm -hmm. i de fet he ha hagut 7 betes i cada mm. vegada que ha sortit una nova beta he hagut de corregir 3-4 hores de vídeo <ríe> perquè anava canviant el propi <ríe> codi Clar. Dir, ha estat un estiu molt dur molt intens però la veritat és que ha valgut la pena, perquè en tota la carretilla d'estudiants vaig ser el primer instructor del món a treure un curs a Naios 10, no tan sols en espanyol, sinó del món, uh -huh. i vulguis o no, els estudiants van dir ostres, si més fa un més que s'ha anunciat i molt ja ha gran. un curs de 50 hores, va ser, va ser increïble. Molt gran, molt gran. I, i, i què, què hi dius amb 50 hores? Perquè al final, jo, és que me l'he baixat aquesta setmana, perquè no fa tant que ha sortit, i és que a, a pesar de quatre 4... A més de quatre tonteries gràfiques que té. De càrre dels desenvolupadors, diferent. bé, jo m'ofre cent moltes en ensenyanes a desenvolupadors a emprar correctament SDK i explotar totes les funcionalitats. No, clar, els meus programadors han hagut de, van haver de treure una nova versió de les meves està, apps clar, per pel Windows clar. 10. Eh, perdona, per, per l'Windows 10. 10 però que a nivell d'usuari que Ai, diuen el más revolucionari que ha habido a estora, la veritat. <coughs> Potser, hi, ha, hi, ha hi ha hagut canvi, eh? Jo crec... que els 10 són inestables, no? <ríe> <ríe> per exemple, ara surt sa beta de si sa o... <ríe> I, i bé, és beta. eh? Així que alerta, el podeu mirar però no vos recomanem que actualitzeu encara i sabeu que els punts 4 de segons són els més estables i els 4 0.4.1 sona encara més estable però bé, um, això una batata, si Sayo si, 10? Lo 10 més... en números o en, o en números romans? No, no, 10, 10 en números Sayoet sempre s'ha caracteritzat per els números llatins de tota la vida ah, vos... ah. versus es Macoes, que sempre havien emparat-se X del nombre 10 i ara justament també l'han fet a acaure, tot Aquest ha quedat que us avento, ja, uh, i els Developers ho saben, Macos perquè X ha arribat a un punt de que aquesta X era una reminiscència del famós X11 mm. dels quals s'ha nodrit fins ara i jo crec que en aquesta transició que s'ha trobat Apple en els darrers 4-5 anys des que va morir uh, Steve Jobs, han intentat perdre tota aquella referència mm -hmm. uh, a l'antic propietari les no? uh, referències de Subjective Fears es és que era el llenguatge de programació per excel·lència cada vegada està quedant molt més rellegat això so és uh, 6:11 mm -hmm. i tot aquest tema jo crec que l'estan deixant una miqueta de banda és que sí, 611 ja té... 16 que... anys? Visca? No 2000? mínim 2000 o 90 i llacs no, per mi el projecte té quasi 30 anys eh? perquè l'adopció per, per, per DApple crec que va ser posterior quan ja era un sí. poc bastant estable ja, ja era molt madur i totes les distribucions que poden s'estan desfenent d'ell perquè clar, són 30 anys de codi està un poc robeat i sobretot que la seguretat que té no està tan actualitzada i és més fàcil Començar amb esmirs amb amb eh, bé, qualsevol eh, gesto gràfic que t'em puguis plantejar amb, no, amb més clar. seguretat i amb més eh, sandboxing, està clar. Noi de fet, la eh, versió d'iOS 10, lo que duia més novadors era la possibilitat cobrien els desenvolupadors d'emprar SDKs que fins ara havien estat privats exclusius de ses apps d'Apple, per exemple uh -huh. ses apps de missatgeria ses apps de Siri per, uh, per accedir a funcions de text-to-speech o fins i tot de reconeixement dinàmic, etc. Tot això ara està obert en els desenvolupadors i un ho pot integrar directament a la seva app de forma que tu pots crear un xat directament a la teva pròpia app amb stickers, tot això que a Telegram tenim molt assumit, Boníssim. doncs fins ara no estava permès a les apps natives d'iOS ah. és ver, tenien un allà un bloc estrany, sempre ha hagut formes de, de fer-ho sí. anar però es ve que també és un altre un altre estil, no? Anar a, per un sistema que sigui convergent okay. o amb um, Bé, aquest estil de, de, dels macos que és molt present o, o Ubuntu que du ja el bar... És, és, com se diu? El flagship? El faixell insígnia. Sí. Que, que és tota la convergència, etc etc que Windows, bueno, pobrets um, doncs... Oi, jo, jo sempre he dit que els iPhones són molt macos <síntic> oh. <síntic> bueno aquí està <síntic> uh, <síntic> massa greu però en no té cap redoble ara per posar però li faré cercar un <síntic> uh, um, doncs bé, això, que, que l'estil o oh, la tendència és anar a programar un pic i, i, i fer-ho ja per tot dispositiu. A viure de rentes. Exacte. Que, que hi ha un estil de, de fer programació més genèrica, no? Agnòstica. Sí, que és sí. fer un codi que ja ni tan sols t'hagis de preocupar de... Abstracció de, de dades, es diu. Ah, fantàstic. T'abstreus això... contingut, ho fas tot, lo més genèric possible, i així ho pots reutilitzar una app i una altra i una altra i una altra i, i treure-les com xurros. Exacte. En Toni, a l'Oi, col·laborador d'aquest programa, ens desenvolupa les apps en amb Android Becito. i en Vecito, Toni. Hi ha allò i tal, uh, 90% codi comú, amb... ara no recordo com es diu la plataforma, però fan servir... Estres, I... si hem d'anar i diferents versions, a més, no sé què. No sé com es diu ara el... el sistema, segur que vosaltres ho coneixeu millor. I Python? fan... Com? Python? No, Python és, és la programació en què tenim amb què tenim la, la web i tot això. Mm -hmm. és, un, és un entorn de desenvolupament d'apps que... Ah, no, no em Mm, N'hi ha tants sí, que... sí, N'hi bueno, ha un d'aquests, que és un avantatge perquè fins ara havien de, de pagar mm. per dir-ho així, cada desenvolupament és una pasta, sobre les apps que hi ha com una mena d'inflació de preus ara, fer una web, t'elefant que s'hi tira de preu, perquè hi ha, uns, hi ha uns pàjaros que fan apps, que són els que molen mm -hmm. que cobren un pastor Saps, saps que cobra un desenvolupador júnior a Estats Units? Junior, eh? Un que acaba de sortir i que és no batillo, que ha fet un curs com es meu a Estats Units. Digue'm qualsevol cosa que em tiro per la finestra. Perquè... 140.000 dòlars anuals. Anda, deia... ja. Uh, junior, eh? I un sènior? Un sènior. Te pots plantar entre 300.000 o en mig milió. Què fem aquí? Aquesta <laughs> és la... Què estem fent aquí? Això m'agrada molt ser anal, eh, tu cada... Jo, <ríe> visc, jo visc el Cudi, és, és fantàstic, Donc, no. això, això. però amb 300.000 euros l'any tinc un avió quasi permanent. Les sí. uh... ofertes normalment quan, quan t'arriben són molt suculentes i fa moltes ganes anar-te, no?, perquè, ostres, fas allà un any, dos anys de feina, vas fent un racó, vas fent un racó, tornes aquí i no t'ho diré que visquis de rentes a la resta de la teva vida, però viuries bastant bé, no?, Sí, o és més, Tampoc a Califòrnia tampoc es viu malament. No, bueno, eh? tothom té armes i aquestes coses, però mm, sí. podríem viure, no? Sí. Faries, Trump, Hillary, no, deixeu-vos anar, ja. Que, si valen venir ells, els californians, sou benvinguts, però no, és que jo la mà grisa i aquell ros platí no només cau, així que m'estim... També t'hauries més taurons, no? I més ones. Podries sí. fer wind? Podries fer surf? Exacte, o, o bicicleta. O windcicleta. Wins Wind Cycler, seria. brutal. Cycle Winder. Uh. <laughs> segur que hi ha una aplicació. Però... Segur, segur, si existeix TinDoc bo... jo he vist gent Riders en TinDoc per a és un grinder per, per, per gent que passeja cants i Anda, i, ja. tot, i queden i queden. Top promet. Fes una cerca. Siri Ok, Siri. No, això... Com, com... Tinc... això és el Google, hombre. No, no. no ja, Google no... Allò no m'entén, no? No, no. t'entén. Bé, ara ja ara ja no. Ho he deixat de provar perquè he deixat... Això és que Estic... no s'ha en Estic deixant sànduï. <laughs> però, però, va... És... és que els panques fan que tot sigui català central, que això és terrible. Estan mm. invadint tot el, totes les, ah. les comunitats catalanoparlants ah. ah. amb el català ah. central, ah. perquè són invasors de, de, per natural. És el lado oscuro. I los pancastellanistes? Los pancastellani... Pancastellani per què? Doncs... Les apps HTML5, que, que també hi ha un, un format... Bé, sabeu que avui el de les apps HTML5 ho dèiem perquè Firefox OS ha tornat a morir i encaixa amb els projectes minoritaris. És de codi obert, però clar, no va funcionant en aquest moment perquè havia de ser per mòbils barats, que és a dir, que no movien les pobres HTML5 i encara que era una bona idea, doncs avui ha tornat a morir. i tan sols en els però si qualsevol vol agafar el relleu ve, <laughs> o el relleu veixes, sí, no? sí, vol, si vol continuar el desenvolupament, se pot fer perquè la idea aquesta de SESAC TML5 HM és molt bona, en fa servir moltes i, i així com les Firefox OS el que fallava és que te les havies de, com de descarregar cada pica i hi accedies a, a través de Google que L'idea ets el mateix, anar per un mateix camí i és el fàcil, un pic, etcètera, etcètera. Més còmul, sí. Doncs el que fas és te descarregues t'escarregues HTML5 sense donar-te'n, el primer ús, però queda emmagatzemat. Lo que fas és que sigui més compatible, però a més a més que sigui més ràpid perquè ja el tens en el dispositiu. I ha, ja comencen a, a aparèixer a, aplicacions de en HTML5 per, per agnòstiques. Que, que fan servir el micròfon fot, mm. vull dir, la càmera tot el dispositiu sí, sense saber, saber què és ni, ni de bon bé, que és molt, molt gran. Així que HTML5, senyors o senyores, excepte Pokémon Go. Què m'has dit, Pokémon Go? Ja no, que s'ha 35. de 35.000, diu. No, de fet, abans de passar al Pokémon Go, da, da, da, da. Uh, això da. de l'HTML5 està, mo està molt bé i, de fet, aquest estiu m'he trobat un problema de, Hem tret un videojoc nou amb un alumna que va dir «Quiero fer un videojuego, quiero hacer un videojuego». «Pasad un videojuego a leches». Da, da. No? I l'hem no tret <laughs> està totalment fet en HTML5 uh -huh. i ens hem trobat iOS tot perfecte, no hi ha cap problema i els Androids, tu saps que, ja que la versió KitKat 4.4.2 no té suport 100% per HTML5? Probablement, perquè Google és, és punyetera push, uh, puny per, per tenir segons quins desenvolupaments però després el suport de, de Google dels llibres uh, en format EPUB és de fins que arribes en els gràfics vectorials oberts que se'ls abota Donc, i dius, però, no el feu... On, on està, s'ha de doble 13? Doncs jo, tampoc ho, jo <laughs> tampoc ho sabia fins que me'n vaig trobar que tothom ens deixava cinc estrelles o oh, que juega més bonit un ah, joc sí. de rol o oh, una història com davant. i te trobaves gent, una estrella esta no funciona, esta ah, no funciona i investigant, eh, nits i nits senceres fins que vam descobrir que Android KitKat, eh? el KitKat no li agrada l'HTML5 Ai, tampoc li agrada els... mm -hmm. l'esplacament <laughs> es... de seguretat perquè si teniu un Android anterior o igual en el KitKat 4.4.2 uh, deixeu de donar les vostres dades perquè té uns forats tan grans i entre Google que, que té aquelles llicències de... anuals i les empreses renovables. les empreses que no volen, no els hi com bé per models antics fer versions superiors doncs tens un forat de seguretat flipant en el teu mòbil i afutament té, 500 milions avui de comptes piratitzades, eh, no? 5-6 sí, milions exactament. no sabia que ten que tinguis tants clients encara doncs 500, 500 milions és la pasta que ha fet Pokémon Go només en 60 dies des del seu llançament si feis comptes surten a uns 8 milions d'euros al dia el qual no està nada mm. mal no? i per fer-vos una idea Mm, quan surt un joc triple A, jo que no sé, un Gran Theft Auto, un Witcher, un Metal Gear, un joc d'aquest que vulguis o no, a les vistes a la ràdio, a la tele, on a diari o a qualsevol banda, fa la mateixa pasta en un dia de llançament, tenint en compte que el triple A val 60 euracos. I el Pokémon GO val va mai Ha estat... No, no, és que ha estat un... una app sense precedents històrics. És a dir, mires la corba de te, creixement... Té te... un precedent. Ara, perquè ara, ara faré una, una infidència del sector, perquè el 2012 eh, la gent de Sony, mm -hmm. de PlayStation va rebre per part d'una empresa espanyola que després va desenvolupar una cosa per dir sins capada, el projecte eh de una cosa que és idèntica, idèntica, eh. O sigui, mires totes les funcionalitats, si és excepte alguna xorrada de com baixar-se coses i tal, accepta la part més de més de negoci. Era idèntica al Pokémon Go. La resposta de, de Sony i, i això ara algú que si m'està sentint em matarà perquè em va dir que, que això no es podia dir o estic dient per la ràdio, mm. però és que fa molta ràbia de que era una empresa espanyola de Barcelona i eh, la resposta de Sony va ser que no es podien permetre els judicis que tindrien pels nens que atropellarien els cotxes pel carrer resposta al departament legal de Sony Playstation, i això està escrit i conec la persona que té aquesta resposta, llavors dius, és molt interessant saber que una empresa espanyola hagués posat pogut fer això, i va haver de trobar al mercat una cosa que després es va dir, els invisibles mm. que és la versió per 10 reduïda a això, que és, en el fons, realitat augmentada... És exactament de... el mateix concepte. És el mateix concepte, i... Eh, fa, i, per aquesta persona que, que, que el, el creador dels Invisimals eh, doncs diem que li fa molta ràbia quan la fan aquesta pregunta per què no lo sacaste tu? Mm. Jo, jo sempre he pensat de, que un game designer, una persona que es dedica a pensar videojocs, ha de ser un satanàs ha de ser un cabronarro que li ha d'importar si el nen l'atropella un cotxe perquè el seu objectiu és fer que l'empresa fa i pasta i aquí és a bon ni antic l'empresa aquesta que ha desenvolupat el Pokémon GO ho has sabut fer molt bé, perquè, bé, posa missatges de no, si conduces no jugues al Pokémon Go i coses d'aquestes, però tots sabem que si te diuen no fiquis el dits a l'endoll, el primer no, que fas doncs. és ficar el dits a l'endoll, no? És a dir, sí, sí. nosaltres sabem aquí la, la doble jugada. I, de fet, sabeu quan ha costat fer el Pokémon Go? Quin ha estat no, el pressupost? No crec que gaire. No, no 100.000 euros. Que sí, 100.000 sí. euros és un cotxet bo, però... Un per Tesla. Un, un Tesla, d'acord? Però eh, no és quasi res comparat amb la pasta que ha fet des del seu llançament. I de fet, de f... ha estat sorpresa també per a Nintendo, perquè Nintendo sí. no ha fet el joc. La, Era una beta. La... No. Era una beta. Es va treure no. en beta a Austràlia per dir, a veure si això tal funciona. I recorda En recorda tant, a juny, tothom a les planes webs, «Ei, bajaros d'aquí l'APK pirata i tal», es va viralitzar tant que els servidors que havia preparat antic. per fer la beta... Van caure, van caure, van caure, van caure, van caure, van aixecar de nous, em van aixecar de nous, continuaven caient fins al punt que s'obri a nivell mundial Pega al pet de la seva vida entren 20 milions d'usuari de cop i allò no estava preparat uh, ni <ríe> a flaues. No, és dir uh, la, inf la infraestructura que han de tenir per mantenir un Pokémon Go uh, és bestial perquè pensau que amb 1000.000 usuaris en uh, 100 milions d'usuaris que solen tenir actius, cada dia, bon tu tuimagins un servidor o un conjunt de servidors que t'a 100 milions d'usuaris la major majoria, 20, 30, 40 milions concurrents connectats a la vegada amb unes xifres, ja us dic, sense precedents de retenció del 90% dels usuaris al llarg al cap d'un mes, quan normalment mm -hmm. les xifres de retenció ronden el 3, 4, 5%, és a dir, ha estat un, un esdeveniment bestial. Més bé, veure la reacció de la premsa, jo que em miro tots els osis digitals des del punt de vista no digital, sinó negoci, mm -hmm. a mi em va sorprendre el, el, la reacció de la premsa econòmica dient uh, la pujada o sigui, l'increment, per dir-ho, el que seria, els matemàtics dir la segona derivada de la curva, mm -hmm. eh, per dir els increments no, ja no són tan forts com els que eren abans, al cap de dues setmanes d'haver sortit. O sigui, estava incrementant la facturació de manera bestial, doncs van dir, si la primera setmana guanyes 100 i la segona setmana guanyes 80, diu has dejado de ganar 80, 20, dius, mentida, <ríe> estàs guanyant 80 que no tenies. Llavors, ah. la lectura de la premsa econòmica era aquesta, dient, està pinchando, dius, a veure, perdona. Sí. Sí, sí. M'agradaria que... que la meva empresa punxés d'aquesta sí. manera. Tots sabem que la premsa pot tergiversar molt uh, la informació. I, de fet, les curves tu uh, agafes un article totalment científic amb dades puristes, un, un gràfic que tu ja veus que va cap a dalt, com que veus que s'estabilitza, diuen, oh, està moriendo. Està moriendo, clar, i dius, uh, perdona... Això mateix ho vaig llegir al 2010 de Facebook. Al 2010 sí. Facebook estava morint ja. Mm. quan estem confonent morir amb saturació de mercat, que, que ja, ja no es pot créixer més en relació a tot el públic potencial al qual pots arribar mm. en el sí. món hi ha 7.000 milions de persones i en 7.000 milions de persones que tenen Facebook eh, Facebook muere, no no hi ha més gent, com no li fotis un Facebook el teu K o el teu moll un no, nadó que encara no ha nascut no? Exacte. Exacte. que ja es fa, que ja es sí, fa. també ho he bueno si surten Facebook d'empreses i després no, i tu canvia, no, ara el d'empresa de no tiene que ser una pàgina, si tienes una pàgina, no sé quantos coño, ahora tinc dos, per què? qué? Mm, pues eh, <laughs> i Nintendo no es planteja fer una altra... Pues. de fet, es, es creu que aquest Pokémon Go era uh, la punta de l'Isabert intentant arribar a fer un MMORPG amb mm -hmm. tota regla amb Pokémons, vol la gent va caminant amb el seu Pokémon i lluita en un entorn totalment virtual de masmorres, de... Com era el Pokémon original, vaja. Sí, sí. Uh, uh, sí. I es creu que això només és uh, la prova, no, l'alpha, ja uh. ni la beta, l'alpha que Pokémon Go que Nintendo perdó, ni siquiera ha desenvolupat ell mateix, sinó mm. que li ha donat el projecte en aquesta empresa, no a Niantic, que uh, només tenia un projecte anterior de realitat augmentada i, tot sigui de pas, és el que han emprat per les famoses Poképarades, que ha, sí. repartides per tot el món, ja estaven creades del joc anterior, per tant, fixeu-vos que han anat reutilitzant el que dèiem, no?, abstracció de dades per sacar juegos com a xurros, sacar informació com a xurros, i en aquest cas, forrar-se, segurament. Què no, no estan una... forrats, segurament. A més, una estratègia, tan Nintendo, com Sony, com altres, normalment no, no desenvolupen ells, sinó que encarreguen i fan un, un screening i de fet reben moltes propostes i tenen gent que diu vale, tu ho cito una, tu ho puc pu, pu, a este pressuposte m'han dit un milió d'euros però estic basada 300.000 a l'hora 300 just case és que no s'emullen agafen i a, estudis Copenal. com aquest com Niantic o l'original del Pokémon original ni siquiera el va fer Nintendo el va sí, fer una sí. empresa que s'anomenava Game Freak per tant, sí, uh, imagineu-vos és com si ara, jo què sé, deia mira, saps que el programa d'aquí en lloc de fer-lo en Joan Cibership uh, li den que el faci un altre i que es faci passar per Joan Cibership no? això ja ho faig jo m'ha passat per Benjamí bàsic <ríe> de Benjamí um, som un frau no som, no som jo <ríe> doncs, però cap a un cap a on va, perquè la realitat augmentada és un, és un invent collonut i antic i antic de... bé, és el de sempre no? si internet ara posat demà, va connectar eh? per, per veure llibres informació universitària i el que fa la gent és mirar porno doncs el Pokémon, <ríe> el Pokémon. Go seria el a fet, la realitat augmentada de fet, ara aquest Pokémon Go ha obert tot aquest concepte de realitat augmentada i a la universitat, jo me'n record que quan vaig començar a estudiar el 2006 ja hi havia un projecte anomenat Poto Game, que, evidentment no, no hagués venut tant perquè es tractava d'anar-te passejant pel campus universitari i que en forma de realitat augmentada, anés sortint informació de cada edifici, o jo què sé, a l'edifici mm. de Ciències un experiment amb la sang que passa si l'ajuntes amb eh, cert compost, etc, a l'OCCI Mm. i ja era un projecte de 2006, estic parlant de fet, la realitat augmentada uh, té més de 20 anys, és un concepte molt antic, però que ara parece que tot el món habla de realidad aumentada ¿no? bueno, bueno, el també devices. els terminals tenen la potència com per poder-ho processar, perquè tu agafes un Nokia 21 o no, 10 eh, diguem que molta realitat augmentada amb una pantalla eh, de 8 dígits no t'hi cap, no? No, però bé, ara ses, els aparells s estan preparats càmeres... No, allà sí, fa, fa dues càmeres resolu des la resolució de la l'escameria el GPS digital. i que tot ara ha baixat de prou bestial ara nosaltres traiem pel Salonàutic de Barcelona uns, uns sensors per veure l'estat dels barcos mm -hmm. Això, novedat mundial, no sap ningú la, la, la, espero que la competència no em senti perquè nadie lo sap spoiler, spoiler ningú ho sap uh, traiem uns, un, unes unitats amb sensors de l'Internet of Things no? que es col·loquen per de manera a l'àmbrica pel barco i transmeten la informació en un hub també cabal 4 duros i tot això amb, un, amb una comunicació eh, d'aquestes t'arriba a la teva app no? i tu dius, mi barco està bien,' mi barco està mal ja està, i xorrades d'aquestes eh, o sigui, el preu del, del material físic per fer aquests sensors és que és increïble o sigui, no el diré perquè llavors ja donaré masses pistes, però és al·lucinant i dius, i el fabrica a Xina? No el l'estem fent a Mallorca perquè les, les plaques sí que les fem fetxina perquè tenen una màquina de fer plaques allà que te les porten aquí al mateix preu porten senoll al mateix preu que quin fas una. I, però la resta dius, és que és basta no i dius, "I per què no hi ha més gent fent coses d'aquestes?" Probablement perquè es pensen que és una cosa que fan els chinos, es pot fer aquí, es pot fer aquí. Pots fer tecnologia, pots fer tecnologia física, hardware, que fa coses bestials, bestials perquè compres un chip, que that's té un sensor, per exemple, de moviment de tres eixos és que hauria de veure, és una placa que fa un centímetro quadrat uh -huh. i té un sensor de moviment amb una, amb una sensibilitat que tu mous el mouse a prop el mouse o un telèfon a prop i, detecta. i detecta aquest moviment i dius, però què és esto? La filosofia de PQ és aquesta és, és disseny fet aquí i, i dues components de fet és una empresa que si tu tens un problema amb un dispositiu el pot tornar i el poden arreglar amb un passatatge molt més alt Exacte. que altres competidors, justament perquè saben com està fet perquè està dissenyat <ríe> allà i s'empresó si aquí Si has de fer milers o centenars de milers d'unitats igual sí que et surt a compte que hi hagi una fàbrica a Xina que jo què sé què deuen fer allà, amb la gent no deuen pagar no. vacances, no, per exemple però si fas quantitats reduïdes és un absurd fabricar allà. Has de, fa... dir, has pots... de fabricar una gran quantitat perquè et surti compte. Sí, mm -hmm. Però si no, es pot fer aquí. Hi ha molta gent que dius no, i això ho encarregarem i ara ho i minut miniaturitzarem no? a Xina. Per què? Es pot fer aquí. També és un missatge per emprenedors digitals que tothom es pensa que aquí només és eh, sol i dades, que diuen, eh? Doncs no, pues eh? sol, dades i hardware també, perquè no. Perquè no? El primer que t'he dit, no? Allà paguen una, una milionada als Estats Units però tu i jo seguim aquí. Sí. Doncs sí, per què seguiu aquí? jo sincerament uh... queda pregu pregunta tangencial totalment un mallorquí sempre viure a Mallorca sí, això de la, la roqueta estira molt és una frase molt topicalizada no? però, però que és molt, és, és molt certa no? la gent, quan, els mallorquins quan sortim de vacances estem un mes dos mesos fora, no? com enyoram l'illa i jo de fet vaig tenir l'oportunitat danar me a fer feina crec que ho hem parlat, a Square Squarenics no? a, mm -hmm. a treballar en el desenvolupament final del Final Fantasy XV que salen, que salen un mes i mig, no? I els vaig dir que no, que jo aquí, en la meva empresa, en Frogames era molt feliç i segueix mantenint, la, mantenint aquesta postura. A jo anar a classe, avui de matí he començat classe amb els telecos i sortir de classe tot sorti amb una rialla d'orella a orella perquè entenen el que és una matriu, per què funciona i com l'han d'aplicar, uah, això no t'apaga un Final Fantasy ni un Pokémon Go eh? i jo que m'ho he quedat Final Fantasy 2 perquè em Boy en blanc i negre ha pogut una mica això eh? sí, bé, ja tenim una edat, vull dir, encara que ens passem els joves mirant <risos> pel·lícules estranyes posant pues música superguai a la ràdio ja, sí, sí, sí, sí, sí, sí, també aquesta, <risos> me fem els joves però tenim una edat però el que farem serà què veu sembla si comentant un parell de notícies no? serà curtet avui però jo crec que necessitem unes notícies oh. I què ha passat durant aquest estiu? Doncs de tot, de tot, de tot. Teniu sota 13 dispositius Ubuntu que instal·lau-ho, instal·lau-ho perquè ho flipareu a la tauleta, abans xerraven de BQ i és que ens som fans, doncs mireu com volen, volen més bateria, de tot, ben ja, instal·lau-la, no sé què estàveu fent aquí i sí, jo record que, que havien passat més coses d'aquelles que dius ah sí, actualització, eh, actualització, actualització, eh", això ja per, per setembre mira, ha arribat setembre i hem de dir que des de muylinux.com tenim a estitular aquell de com mirar Netflix des de Firefox Juan Gabriel? Uh, havien comentat que moria Firefox OS, no? El manco que el, el propi navegador ens serveixi per passar l'estona heu d'esperar la versió 49, instal·lar-vos un Silverflux Flux sin fer-has-dans-nes amb DRM, bé, un merder. És a dir, esperà un, una mitja versió més i ja estarà, serà automàtic. Però si ho voleu, posar per muylunos.com i mentrestant teniu un pedaç. Doncs avui Linux és on hem llegit clar que Firefox OS que és el sistema operatiu de, de Firefox, de Mozilla doncs ha tornat a morir un segon de silenci o, o algo Què és lo que deia Ah sí, que hi va ser, ser difícil Doncs <laughs> de Linux Linuxaddictos.com mos enteran d'aquesta beta de d'Ubuntu 16.10 Àngel jo quan ja comencen hi ha punts i històries d'aquestes jo sé que la meva versió és la 1.2 i ja està, ja està de l'any 1 del mes 2 exacte <laughs> Sí, sí, sí, sí, sí, sí, de, no de, no a maleno Linux, linuxadictos.com i que que què si és cau? Què és cau? Recordats LXDE, que cada pic me me sorpige jo, don se mesclen amb Xcute, amb Xcuter eh? i fan LXcute i ja teniu versió 0.11 Gabriel. Sempre m'ha estranyat molt que la primera versió no sigui la 1, sinó que sigui la 0. .1. Apeta, <laughs> Pop, un besito a Alan Pop, a little kiss le Pop. <laughs> que yo lo muy raro, porque le acabo de enviar Vesos el papa, hi ha un senyor que et seu llinatge així No, res, que um, Danca, per favor, a la botiga de Subuntu sub Touch per favor, al uh, manco una aplicació que comenci per un punt d'alguna, que sigui una rodona perquè són tots 0.9, 0.8 0.11 Però bé, si voleu, si voleu veure què fa l'escriptori, el, el, el gestor d'escriptori de més lleuger del món amb cute, doncs, bé, sabeu que Cute és aquella llibreria que es fa servir per tot i de fet està tots els dispositius perquè és la bomb, doncs descarregau-vos per mirar no instal·leu res encara definitiu se l'LX Cute i li han deman demanat i sabeu que la setmana passada les xarxes cremaven allà, allà així, en, en rotllo estranger. ¡Esto es mi ordo! En rotllo estranger emprenyat. Perquè ai, la versió del airbook de Lenovo, la Lenovo és l'herba de, de, de, de, de Dell, d'IBM doncs, perdoneu doncs ha fet la macro quigada i ja no se pot instal·lar uh, un Linux cap d'ells de vora un Microsoft 10, Àngel el Windows 10 aquest que no té a fer res. i que té problemes con tots els certificadors digitals i que ja no pots connectar a l'administració digital i no pots pagar a Hisenda <laughs> és el més absurd del món això és, per, Però bueno. això és perquè tens 10 actualitzacions pendents segurament ja que el 10 és d'un número agorerero, que, perquè clar no, no instal·laves punt 10 ni es deus ni res, doncs què passa amb Lenovo? Lenovo ha dit no, no nosaltres no prohibim que, que vos instal·leu un Linux sinó que els drivers que hem posat aquí doncs no funcionen a Linux perquè ai, és que s'acompanyen companyia no els adona, doncs no, no els de desenvolupa ni deixa que se desenvolupin, eh, dir això i dir el mateix doncs quedam igual, és a dir, Lenovo Oh, ah, d'aquí si, si vos hem recomanat BQ també vos recomanam Slimbook aquelles falques que no es noten doncs i que ha passat amb la rector doncs, ah! un desastre, s'han divorciat tots uh, o no llegiem en això o no llegiem, o no llegiem oh my god, o punto doncs estan allà no, esto es mío, me lo llevo no, tu no, tu eres más tonto no, yo soy más invisible que tu mm, Juan Gabriel mira, saps on han exemple? de Madrid, en tot el lío que tenen en les eleccions mira <ríe> Doncs sí senyors, és creador, el equip el creador de Tor, aquella xarxa perquè ningú sàpiga el porno i les drogues que te vendes el, vull dir que que guardes la teva privacitat sobretot, doncs estan, estan divorciats, ja està això, doncs jo me faré un retorn jo em retruc i, i res, que espereu, hi ha un parell de projectes que continuen aquesta Uh, esta idea de privacidad y de cercavo un poco Ya vos venir en informal de cómo fe para que Google no vos Apple no tenga el vuestro número de teléfono y el banking digue que no y que Ubuntu, um... bueno, eso. <música> He probado Signal, no fue, no fue, no no fue, no funcionó. No, Pero no. pedí, pedí, pedí ¿de, pedir, pedir, de dónde, qué? ¿De qué estamos hablando? I jo crec que fins aquí hem fet les notícies d'avui perquè hi ha coses més interessants, però mm, les heu de llegir. Ja vos les repartirem per Twitter. Farem una retuitetada, com si fossin cartes, amb notícies i vos direm aquí, llegiu aquí, llegiu allà, perquè hauríem de fer un poc més de xarxa. El que passa és que jo som un poc versós i si no puc controlar un compte de Twitter, imagineu-vos dos. Uh, M'hauré de fer un robot i xerrant de robots. Sabeu que el robot d'OpenStreetMap per Telegram s'ha actualitzat i ara ja, bé, ja... Basta li digueu, escolta, som aquí. I ell tot sol te dona mapes, te'ls adonen tres dimensions... Bé, cada pic estan, estan més a tope. Voleu saber coses de OpenStreetMap eh, del grup a Espanya? Doncs cercau a telegram osMS. o eh, I trobareu una gent que fa una feinada. Doncs on érem? On érem nosaltres? Estàvem entre... Ah, sí! Què passa al món, El món de l'emprenador de, de la duroria? Al món de l'emprenador de la duroria i de la intrapreneur i de la extrapreneur de la teoria. I de la radiografologia com I he? de Radiogoniómetro. Radiogoniómetro. Es que És com... <ríe> eh, es, es un poco, eh? Podria ser un Pokémon, eh? <ríe> Has ah, cazat ja el, el radiogoniòmetro? O, o un Pokémon o un insult. O un insult. A <ríe> mi em diuen això i vamos, ja em tira el coll. Eh? Què te varen dir? No, era un gra, però al final era un radiogonòmetro. Un radiogoniòmetro i me lo diuen que amputar. <ríe> doncs el món de la l'empreaduria, bueno, bé, aquest estiu ha estat... Els empradors també fan vacances, alguns, no tots, com hem pogut veure aquí. Amb, sí, Juan Gabriel està tope, ja... Sí. Si el seguiu per Facebook o per Twitter... Però, però el, el tema emprenedor s'està reactivant bastant, eh? Um, ara hi ha hagut les prèvies de l'Emprenedor 21, que es fa el concurs final, es fa la final el, crec que és el proper dia 10 d'octubre al Caixa Fòrum uh, hi han tres projectes seleccionats jo era el quart i aquest any han decidit només tres en lloc de quatre. Uh, saltant-se les bases que deien que de 7 en passava en 4 aquest any han decidit que uh, el quart no entrava i m'han deixat fora, cosa que aprofito per fer la queixa pública <susurra> benvingut, hi, hi, benvingut a Espanya hi han, hi, han sí, hi han tres projectes que es presenten que la veritat és que són molt interessants. Llavors, un dels tres serà el Premi Emprenador 21. Uh, aquest any han canviat també les normes a nivell estatal, es presenten, es donen cinc premis a nivell estatal, o sigui, pots perdre el Premi Balears però guanyar-ne un a nivell estatal, són 25.000 euros. Per un emprenador, 25.000 euros és com una pasta gansa, vale? uh, pots pagar uns quants mesos de, de la quota d'autònoms, per exemple, cosa que sempre és interessant. Jo pensava que anaves a dir una pasta I la setmana que ve, els 7 i 8 o aquests dies, es fa Madrid al South Summit, que és com el, la mega trobada d'emprenedors i tal... Que jo sospito, no ho sé, saludos Maria Benjumea, si m'estàs oient però jo sospito que els hi deu faltar gent perquè han començat a emetre una sèrie de mails a gent que havíem estat apuntat altres anys i que aquest any hem decidit donar de que ens ho donen, ens deixen l'entrada gratuïta, valia una pasta. Llavors dius, m'ho fas perquè és un que queremos verte de nuevo, o és perquè et falta gent i aquest any la bombolla emprenadora està fallant. Ahí lo dejo. Però si voleu anar a Madrid aquests dos dies, la veritat és que és un supertrobada South Summit podeu trobar per internet, és una super trobada i si necessiteu finançament allà hi haurà tots els inversors d'Espanya pol·lulant buscant allà, busquen idees uh, uh, t'has de saber vendre simplement mm. uh -huh. Bé, i aquestes són les dos aquestes són les dos activitats que ha de primer en el 21 Balears South Summit a Madrid més altres premis i altres històries que Dic, com sempre als emperadors se'ls ha de dir que no han de basar el seu projecte en obtenir premis, subvenções, etc. però que si són, no està gens malament eh, ajuden però no han, han de ser no? mai el focus principal doncs. Com qualsevol activitat. Sí. és a dir, moltes activitats artístiques es basen en el possible només que es pugui treure però d'això no és artistes No, <ríe> has de, has de saber actor. vendre que normalment és el mm. problema l'altre dia xerrava amb altres participants al Premi Aquest Emperador 21 i, i, I tots em deien el mateix, ostres, ens falta algú que salga, sobretot perquè, ho dic en castellà, perquè tots, hi havia bastants estrangers, que és, és curiós, no? Hi ha una noia que devia ser d'algun entorn un tipus eslau, hi havia dos alemanys, un d'anès, tal, uh, Job Map. si m'esteu sentint, que per cert, fan una trobada uh, demà, demà es dijous, Uh, una cosa que estiu Mallorca Startups, si us hi voleu apuntar, és una trobada interessant, val 7 euros, però hi copes i consumicions, que és el que mola sempre les trobades d'empresaris. Poden... Barra llibre per 7 euros. Llavors, <laughs> així això es va vendre. Entreu Fabian o la Fabian, eh, no te cobraré per este anunci. <laughs> però invítame. Aquí Falca de bo. Falca Llavors, Mallorca Startups és una iniciativa per part d'uns estrangers, però que són més mallorquins que ningú, o sigui, ens encanta Mallorca, són són d'aquí. Punto. I és una iniciativa bastant interessant de, de crear aquest, aquest networking online i amb una sèrie de trobades mensuals per donar a conèixer nous projectes i trobar-se i fer una cervesa i tal. Van començar amb una a les seves oficines, van obrir les seves oficines i allò va ser un desmadre, i ara ja ho fan en un lloc ja més uh, més adequat perquè no els denunciïn per prostitució i venda de, de bèvides alcohòlices i cales. No? I, Juan Gabriel, Froggens, noventats de... d'ara, fresques. Dades fresques, bé, el joc que et comentava l'Arcàngel la, eh, que acaba de sortir per iOS i per Android mm -hmm. multiplataforma, menys per la KitKat 4.4, si la tens, si la teniu exacte. per favor no us la descarregueu, sobretot perquè l'hem posat a 2 euros i eh, es tradueix en vuit mesos de feina d'aquesta alumna ja, d'aquesta alumna meu que no sabia programar i ja ha après a programar, el pobret ¿vale? un saludo ben gir des d'aquí <ríe> i escolta la veritat és que ha tingut molt bona acollida, és un joc que dura entre unes 15 i 20 hores, que mm -hmm. per un joc de mòbil no està gens malament, i recorda pues, el teu Final Fantasy 2 que va ser oh. el, el darrer que vas jugar, no? recorda aquesta estètica en un univers, com el joc es diu Arcángel, no? uh, acabes tu sent lanti és a dir, el Satanàs oh. que vas avançar cadascun dels Arcángels que s'ha portat malament fins a obtenir alguns misteris i alguns secrets en una aventura molt xula i que la gent eh, hauria de descobrir tant a Android com a iOS. Està fet amb HTML5? Està fet amb RPG Maker, oh, la qual de accelera de molt de de el de de desenvolupament de i té, té les seves inconvenients i desavantatges. Uh, Avantatges, evidentment, el temps de desenvolupament. Vuit mesos pot semblar molt, però un joc de 20 hores hagués dut moltíssim més. I no només això, sinó que el propi dissenyador, en Benji, ha fet ell mateix tot el disseny dels personatges, dels enemics, les escenes, uns escenaris bestials, un castell, unes masmorres increïbles. I si la gent la vol provar i no es vol gastar els dos euros, té una versió reduïda, uh -huh. fins al primer boss, el primer segon boss, uh -huh. i el pot jugar totalment de franc, el pot provar i decidir, després, si vol la versió premium, amb la història sencera, o es vol quedar amb les ganes de sabre què li passa al personatge. Sí, sí, doncs una cosa que, que és com a cridanera, però sí que s'entén, és que els jocs, sobretot, quan més gràfics o més de rol són, més cursen, són de res, 15-20 minuts, mitja hora... Sí, no, a més, eh, al llarg de la història tu recordaràs que els jocs, el que més has jugat, el que més estàs viciat i has dit, això és l'hòstia eren els jocs dels 80 que tenien un graf, un gràfics cutríssims, cutríssims, cutríssims ja són de Tetris Arcanoid, Space Invaders Zentí, PDE n'hi havia moltíssims Comencen a sortir jocs en un CD per a una consola que es deia Playstation, no? on comencen a cabre no cas ni megas, sinó 700 megas, quasi un giga que els, de, els developers empren per posar-hi Uh, animacions gràfics bestials, pel·lícules etc, allò mm -hmm. de ficar-hi més jugabilitat o mm -hmm, més dinàmiques mm -hmm. de joc i això creix exponencialment a partir del 2000 amb els DVDs, amb els Blu-rays fins que arribem al 2016 amb una Play 4 o una Xbox One 50 gigas, hi espaia eh? i en lloc de ficar-hi dinàmiques ficar-hi coses divertides ens fiquen pel·lícules d'un giga, dos gigas, tres gigas Exacte. i han de començar a treure parxes i parxes i parxes fins que et peten la, la Playstation. Doncs ho han de deixar aquí. Moltes gràcies, Àngel. Moltes gràcies, Juan Gabriel. Vos uh, presentaré la cançó que hem estat escoltant així, de, de fons a ratatatatà, que es diu Underdog de Ecovolt i està publicada en llicència d'atribució sense ús comercial i que no admet obres derivades. Molt, molt, molt, molt, molt, dient pel dia de la ràbia. Cosa que mola i l'escoltarem des del principi.